Чар спокуси, вміння милуватися власним тілом і використовувати його як пастку. Усвідомлення досконалості краси, властиве давнім грекам і повна відсутність сором'язливості, притаманної українським дівчатам. Звідки? Від матері? Ані трохи. Від батька? Хто знає? Мати в дитинстві сказала, що батько помер. А хто він був, який був, Віту тоді не цікавила. Не знаючи ані теорії, ані практики любовної гри, Вікторія інтуїтивно одразу сягнула її вершини. Всевдо-цнотливість. Найвища форма розпусти. Дивіться та не торкайтеся. Торкайтеся та обережно. Цілуйте, куди подінешся, заплатили. Та не все одразу. Тут можна, а тут ні. Будьте ніжні, бо це ж для мене вперше. Ой, соромлюся. Ой, та що ж ви, пане, робите? Ой, вже зробили? А що ж мені тепер мама скаже? Десь в крові у неї було вміння ховати свої чари, одночасно демонструючи їх. Звідки вона цього навчилася, невідомо. Але за непорушне правило поклала собі не з'являтися перед очі коханця у вбранні лише із власної шкіри. Вона ж неєва. Щоразу якась прозора запона. Хусточка, шарф. Будай стрічка. Цілком оголене тіло – це анатомія. А от оголене, але трішки прикрите – це таємниця. А таємниця – це бажання. А бажання – це пристрасть, а від пристрасті недалеко й до божевілля. Саме до стану, близького до божевілля, довела юна Месаліна Відолашного, ласого до утіх плоті, хоч і досвідченого до пересичення Вадима Олександровича. Майже місяць тривала гра у котика і мишку, в якій мишкою був чоловік, а котиком – жінка. За цей час кімнатка Вікторії перетворилася на кубельце-спокузниці. З'явилося безліч необхідних дрібничок, гарний одяг, тонка білизна. Давно на смітнику спочило стареньке пальточко. Вадим Олександрович подбав, аби його дівчинці не сором було крукувати львівськими вулицями, щоб вона, боронь Боже, не застудилася, не змарніла і не охолола до нього джерела її гараздів. Елло Валентинівно, не міг він надякуватися господині їхнього палацу щастя. Я не молодий вже чоловік. Гадав, що пережив у цьому житті усі задоволення, доступні смертному. Але цього разу все не мов уперше. Якби закохуватися не заперечило моїм принципам, я сказав би, що це кохання. Ця дівчинка повернула мені молодість. Я з нею наче огір. Вічний ваш боржник, Елла Валентинівна. Вічний боржник. Елла Валентинівна, Мала величезний досвід у благородній справі звідництва, відшукуванні та вихованні дівчат для побачень. Сама колись починала у подібний спосіб, не вступивши до університету. За віком давно вже перейшла на тренерську роботу і мистецтвом виловлювання красунь, що потрапили у матеріальну скруту, опанувала цілковито. Здебільшого це були дівчата з міста, що вже мали певний досвід. Їх доводилося трохи вчити, обтесувати –